«Не дуже. Це потрібна сорока, дуже корисна, скрегоче поділ. Або так, або я цю сороку сам знайду і замкну в такій клітці, з якої вона ніколи не вилетить, і перетвориться там на півника», де чогось додав Шалига. «Тепер усе ясно?» «Так точно». Реакція середини сподобалася Шализі. Ображений підлеглий, «Міна сповільненої дії!» «Я поясню, капітане!» «А ти послухай і заховай свої психі в кишеню!» Майор зібрався з думками. «Я, капітане, не хочу, аби про те, що ти мені зараз повідав, скрикотів весь Київ. Я з'ясую журналюгою сам, і він у мене літери забуде. Вірніше, не так. Спочатку сам... Напише, як усе було, а вже потім нехай абетку забуває. Розумієш, поки що оці новини сорочого хвоста вартують не більше, ніж їхня історія про ходячий труп. Згоден? Середа промовчав. Незгоден, але все одно так є. Якщо збурювати хвилю зараз, буде тільки гірше. Міліція дозволила себе надурити» і перший в черзі лохів капітан Середа. Тепер згоден. Трошки подумавши, капітан ствердно кивнув. Спочатку він признається, потім ми по закону закрутимо цій газеті хобот. Так чи ні? Так точно. Тепер Середа відповідав більш упевнено і чітко. Тому Сороку свою капітане з Києва все ж таки забери. Хай про цю справу взагалі не скрикоче. Поки діємо неофіційно. Щойно будуть результати, такого млина закрутимо. Мало не буде. Фокусникам із цього довбаного фокуса я свої фокуси покажу. Їм сподобається. Розуміючи, чого від нього зараз чекає ображений у найкращих почуттях капітан, Шалига змовницьки підморгнув. «Без помічника мені ясно річ не впоратися. Розвалимо писаку вдвох, капітане. Мені б його тільки за горло потримати». Кровожерлова посмішка оголила зуби середи, вкриті жовтавим нальотом зуби затятого курця. Шалига зняв трубку телефону. «Цей понеділок, на відміну від минулого, для нього особисто починався дуже добре. А Максим Бойко, варячи собі на кухню ранкову каву, теж не чекав від цього понеділка нічого поганого. Навпаки, обійці найчесно зароблена зарплата мусила бути ще до обіду. Це раз. Оскільки він постарався на минулому тижні, та ще й як постарався, шеф дозволив його мозку працювати в економному режимі, тепер нехай стараються інші працівники, зокрема бабки із присяжним. Хтось із них обіцяв роздобути справжню фотографію вовкулаки, і тепер Максим готувався смакувати тиждень вовкулаки, який із не меншим успіхом замінить у їхній газеті тиждень мандрівного трупа. Під кухонною стелею працював спеціально примантачений туди маленький плаский телевізор. Вимкнувши вогонь під кавоваркою, Максим залив шматочки сала, які вже шкварчали на сковорідці двома яйцями, щедро посолив, притрусив перцем, подумав, додав жмуток свіжої зелені. На екрані начальник кримінальної поліції з якогось Безкінечно американського ранкового серіалу віддавав накази оточити будинок, у котрому засів терорист. Врежно, джентльмени, суворо попередив людяний офіцер. Цей тип дуже небезпечний, може затулитися з сарою як щитом. Невже він візьме свою коханку в заручниці, сер? Недовірливо запитав якийсь молодий негр у цивільному, поправляючи при цьому кроватку. «Ці люди не знають кохання, агент Джексон!» – відрубав людяний офіцер. Ієчня з салом підсмажилася. Максим переклав її на тарілку, сів за стіл, намастив хліб маслом, поклав зверху шматочок сиру, і його сніданок готовий. «Ми готові, сер!» Тим часом доповів хтось по рації американському поліцейському. «Окей, хлопці, почали!» – наказав той голосом дуже знайомого Максимові київського актора. Озброєні поліцейські в бронежилетах обережно потягнулися сходами вгору до квартири, де сидів ще нічого не підозрюючи небезпечний терорист. «Почали!» Отримавши наказ капітана Середи, який сидів у машині, група захоплення спеціального підрозділу Беркут у плямистих камуфляжах швидко зникла в під'їзді. Пенсіонерок, які за звичкою розташувалися на довколишніх лавочках, міліціонери в цивільному, показавши посвідчення, наполегливо попросили поки що забратися геть подалі від гріха. Бабці, послухавшись вбічливих молодих людей, швиденько забігли в квартири і зайняли найкращі місця біля вікон. Ті, чиї вікна не виходили у двір, попросилися до тих квартир, звідки можна було стежити за розвитком подій, які вони бачили тільки в кіно. Тим часом на сходах спецназу трапилася літня жінка, яка спускалася у двір. Побачивши гурт озброєних кремезних чоловіків у бронежилетах та чорних масках з прорезями для очей рота, жіночка ледве не зомліла. Вона навіть збиралася крикнути, та боєць, який рухався першим, виявився досвідченим. Передбачивши можливість дочасного викриття, він блискавично підкопив бабцю, притиснув до стіни, однією рукою затиснув їй рота. З переляку стара, міцно заплющивши очі, відчула в неї майже зовсім відібрала мову. Боєць приклав пальця до губ. Старенька кивнула. Боєць забрав долоню з її рота. Старенька скрикнула і спробувала вкусити його за палець. Група захоплення завмерла. Операція опинилася під загрозою зриву. На екрані. Захоплення відбувалося блискавично і вдало. Дівчина Сара саме виходила з ванної, коли поліцейські проникли в квартиру. Вона зойкнула, терорист, як був у самих трусах, підхопився, кинувся з пістолетом до вікна. Але у вікно вже влітали супермени, які спускалися на линвах із даху. Звісно, терорист стрельнув кілька разів навіть легко поранив одного з поліцейських, але його вправно скрутили.